З вулиці долітають волання і історичні крики Світлани. Як то заснеш? Морвочко, хочеш послухати казку про грім? Тобто майже про грім. Ми її з татом придумали, коли в горах нас гроза застукала, запитує Аліна. Звичайно, хочу. Через світланин концерт не закимариш. Давай, уже ліпше казку слухати, ніж модельні завивання. Стоять коні на припоні. Ей, дівчата. лунає зовні голос Данила. Ви спите? Уже ні. Заснеш тут. Людей у лісі більше, ніж дерев. Залазь, чого там стовбичеш, кокетливо промовляє Морво. У намет заповзає Данила. Ліхтар, прикріплений угорі. Світить йому прямісінько примі... в очі. Світка зовсім з глузду з'їхала. Зібралася до Львова серед ночі, бо її тут ніхто не любить, не поважає, не цінує. То я втік, виправдовується хлопець. Можна перебути з вами? Чуєте, який там гармидер? Світка вирішить сильніше грому. Може, дощ злякається? І поверне? А давайте її прив'яжемо до верхівки сосни. Хай своїм вереском хмари відлякує, жатома поп... пропонує Морва. З вулиці долітають дівочі ридання. Такі дуже весело. Залазь Данилку до мене, пропонує моро. Алінко, мусиш потерпіти тимчасового біженця. Моро відсувається від Аліни. Данило лягає поруч із нею. Данилочко, хочеш послухати казку. Аліна мені на ніч казку збиралася розповідати, говорить ніжно хлопцеві моро. Алін, продовжуй. Збентежена Аліна, не встигає нічого відповісти, бо поле на мету розходяться в різні боки і вигулькує чиясь голова. Дівчата, ви ще не спите? Слава Богу, це Петро. Там Содоміго мора. Можна у вас перечекати? Той елемент все вам спати не дасть. О, маєш собі цілий ліс біженців. Та вже коли прийшов, то не виженеш, починає хіхікати Морва. знаєте, що я подумала? Ми мов у рукавичці з казки. Цікаво, хто прителіпається наступним. Може, ведмідь? Петре, сідаю в ногах отак в поперек, і думаю, що мусимо вимкнути світло в наметі, а то позбігаються на вогник люди з усіх Карпат, а наша рукавичка більше нікого не вмістить. Аліна вимикає ліхтарик, і вони якусь мить сидять мовчки, слухаючи безглузду колотнечу на вулиці. Якого дідька, Світ? вирещить Сергій. Ти хочеш сестра мені, та, слава богу, не рідна. Да, навіть надспокійного Сергія довела Ой, не може, ой, мені так боляче, знову ногу підвернула Озивається Морва, фу, таку фігню слухати, можна посидіти. Алін, давай свою казку І щоб всі були тихіше води ніж нижче трави, а то підете в намет до святки ночувати Аліна сама не знає, де в ній знайшлося стільки сміливості та натхнення Ще вчора вона не подумала б розповідати, задаватися Данилу казочки А сьогодні...